Capitolul 50 Filip nu izbutea să-și scoată din minte nenorocirea întâmplată. Ceea ce îl tulbura cel mai tare era inutilitatea eforturilor făcute de Fanny. Nimeni n-ar fi putut să lucreze mai harnic decât ea și nici mai sincer. Credea din toată inima în propriile ei puteri, dar era limpede că încrederea în sine înseamnă prea puțin. O aveau toți prietenii lui, inclusiv Miguel Ahuria. Iar Filip fost șocat de contrastul dintre strădaniile eroice ale spaniolului și valoarea neînsemnată a încercării lui. Viața nefericită pe care o dusese Filip la școală stârnise în el capacitatea de autoanaliză. Și acest viciu, la fel de insinuant ca și morfinomania, pusese stăpânire pe el, așa că acum își disecă sentimentele cu o acuitate deosebită. Nu putea să nu vadă că arta îl afectează altfel decât pe ceilalți. Lui Lawson un tablou frumos îi provoca imediat un fior. Acesta avea o capacitate instinctivă de apreciere. Chiar și Flanagan simțea unele lucruri care îi solicitau lui Filip un efort de meditație. La el aprecierea era o chestiune intelectuală. Nu putea să nu se gândească la faptul că dacă avea în el temperament artistic, nu-i plăcea această expresie, dar nu îi zbutise să descopere alta mai potrivită? Ar fi simțit frumusețea în același mod emoțional, nerațional în care o simțeau ei. Începu să se întrebe dacă nu cumva tot ceea ce avea el era o îndemânare superficială care îi permitea să copieze exact obiectele. Dar asta nu reprezenta nimic. Învățase să disprețuiască dexteritatea tehnică. Lucrul important era să simți într-un limbaj pictural. Lawson picta într-un anumit fel pentru că așa era în firea lui și, prin caracterul imitativ al unui student sensibil la orice influență, răzbătea individualitatea. Philip se uită la portretul pe care îl făcuse el lui Ras Chalis și acum, după trecerea a trei luni, își dădea seama că nu era altceva decât o copie servila a portretului executat de Lawson. Simți că munca lui este sterilă. Picta cu creierul și nu se putea împiedica să înțeleagă că singura pictură cât de cât meritoasă e făcută cu inima. Avea foarte puțin bani, doar 1600 de lire și trebuia neapărat să aplice un regim sever de economii. Timp de 10 ani nu putea spera în mod serios să câștige ceva. Istoria picturii era plină de artiști care nu câștigaseră niciodată nimic. Trebuia să se resemneze la o viață foarte chipzuită. Dar merita efortul dacă producea o operă nemuritoare. Numai că el se temea că nu o să ajungă niciodată altceva decât un artist de mâna a doua. Oare merita ca pentru atâta lucru să renunți la tinerețe, la veselia vieții și la multiple perspective norocoase? Existența dusă de pictorii străini la Paris o cunoștea într-o măsură suficientă pentru a vedea că viețile lor sunt în guste meschine provinciale. Îi cunoștea pe câțiva care se târâsără de azi pe mâine timp de douăzeci de ani, urmărind o celebritate care le scăpa neîncetat până ce cădeau în alcoolism sau o viață sordidă. Sinuciderea lui Fanny îi amintirile și Filip auzea povești înfiorătoare despre felul în care scăpase un om sau altul de disperare. Își aminti de sfatul disprețuitor pe care îl dăduse profesorul bietei Fanny. Ar fi fost bine pentru ea dacă l-ar fi ascultat și ar fi renunțat la o încercare lipsită de speranțe. Filip termină portretul lui Miguel Ajuria și se hotărăsc să-l trimită la salon. Flanagan trimitea două tablouri și el se cotea că poate picta la fel de bine ca și Flanagan. Munchise atât de mult la portret, încât era imposibil să nu îi se pare că trebuie să aibă oarecare merite. E drept că ori de câte ori îl privea, simțea că ceva nu e în regulă, deși nu-și dădea seama ce anume. Dar când nu se uita la tablou, optimismul lui creștea și nu mai era nemulțumit. Trimise portretul la salon care îl respinse. Nu se supără prea tare, întrucât făcuse tot ce putuse ca să se convingă că are puține șanse să-l vadă acceptat. Începuse-i pe abia peste câteva zile, când Flanagan dădu buzna la ei în atelier ca să le spună că îi se acceptase un tablou. Alb la față Filip îl felicită, dar Flanagan era atât de preocupat să se felicite singur, încât nu reținu unda de ironie care se strecură în glasul lui Filip, aproape fără voia lui. Lawson, având o minte mai ascuțită, o observă și îl privi curios pe Filip. Și tabloul lui era bun, știa asta de vreo două zile și îl impresiona destul de neplăcuta atitudinea lui Filip. Însă și mai mult îl surprinse întrebarea pe care i-o puse brusc Filip, îndată după plecarea americanului Dacă ai fi în locul meu, ai lăsat totul baltă? Ce vrei să spui în fond? Mă întreb dacă are vreo noimă să fii pictor de mâna a doua Vezi, în alte domenii, pentru un doctor sau un om de afaceri, n-are așa de mare importanță dacă ești mediocru Îți câștigi existența și o duci așa mai departe dar ce rost are să produci tablouri de mâna a doua? Lauson ținea la Filip și, de îndată ce simți că băiatul e grav afectat de faptul că îi se refuzase tabloul, se apucă să-l consoleze. Era de notorietate publică faptul că salonul refuzase tablouri care deveniseră ulterior celebre. Filip trimitea ceva pentru prima dată și trebuia să se aștepte la un refuz. Succesul lui Flanagan era explicabil. Tabloul lui era arătos și superficial. Era exact genul de lucrare care a putea să-i găsească merite un juriu bleg. Filip își pierdu răbdarea. Era umilitor ca Lawson să-l creadă capabil de a se lăsa cu adevărat tulburat de un ecaz atât de mărunt și să nu-și dea seama că tristețea lui se datorește unei profunde neîncrederi în capacitatea lui. În ultima vreme, Claton se cam retrăsese din grupul care lua masa la gravie și stătuse mai mult singur. Flanengal spunea că e îndrăgostit, dar expresia a lui Claton nu părea să trădeze o mare pasiune. Lui Filip îi se păru mai probabil că băiatul s-a separat de prieteni ca să-și poată limpezi ideile noi care îi umblau prin cap. Dar în seara aceea, curând după ce ceilalți plecară la un spectacol și Filip rămase singur, își făcu apariția Claton și comandă ceva de mâncare. Începură să flecărească și, găsindu-l pe Claton mai limbut și mai puțin sardonic decât de obicei, Filip se hotărâ să profite de buna lui dispoziție. Ascultă-mă, aș vrea să te rog să vii să te uiți la tabloul meu," zise el. Țin tare mult să-ți aflu părerea despre el." Nu, asta n-am să o fac." De ce nu?" întrebă Filip roșind. Era o rugăminte pe care și-o făceau cu toții între ei și niciunul i-a nu-i trecuse vreodată prin cap să refuze. Platon dădu din numeri. Oamenii te roagă să le faci critica, dar ceea ce doresc de fapt e doar o laudă. Și pe urma ce o stare critica. Ce contează dacă tabloul tău e bun sau rău? Pentru mine contează. Nu, singurul motiv pentru care pictează cineva este că nu se poate opri să o facă. E și asta o funcțiune fiziologică, ca și oricare altă funcțiune a corpului Numai că sunt puțini cei care o posedă Pictez pentru tine însuți, altfel te sinucide Gândește-te și tu puțin Pierzi Dumnezeu știe cât timp încercând să așterni ceva pe pânză Un lucru în care torni sudoarea sufletului tău și care e rezultatul Ai zece șanse contra una că va fi respins de salon Și chiar dacă e acceptat Oamenii îl privesc timp de 10 secunde în trecere. Dacă ai noroc, îl cumpără vreun dobitoc ignorant, îl agațe pe pereți și se uită la el tot atât de puțin cum se uită și la masa din sufragerie. Critica n-are nimic de a face cu artistul. Ea judecă obiectiv, dar obiectivitatea nu are nicio legătură cu artistul. Claton își acoperi ochii cu palma ca să-și poată concentra mintea asupra lucrurilor pe care vroia să le spună. Ceea ce vede artistul îi produce o senzație specială, iar el se simte îmboldit să o exprime și fără să știe de ce își poate exprima sentimentul numai prin linii și culori. Cazul lui e similar cu al muzicianului. Citește câteva rânduri și îi se înfățișează imediat o anumită combinație de note. Nu știe de ce cutare sau cutare cuvinte stârnesc în el cutare sau cutare note. Și totuși așa se întâmplă. Și am să-ți mai indic și un alt motiv pentru care critica e lipsită de sens. Un pictor, mare, silește lumea să vadă natura așa cum o vede el. Dar în generația următoare un alt pictor vede lumea în altfel și atunci publicul îl judecă nu pornind de la el, ci pornind de la predecesorul lui. Așa de pildă școala de la Barbizon i-a învățat pe părinții noștri să privească pomii într-un anumit fel, iar când a venit Monet și a pictat altfel, oamenii au zis... Dar copacii nu sunt așa. Loră nu le-a trecut prin minte niciodată că, de fapt, copacii sunt exact așa cum vrea să-i vadă un pictor. Noi pictăm dinăuntru în afară și, dacă ne impunem lumii viziunea noastră, lumea zice că suntem pictori mari. Dacă nu, ne ignorează. Dar noi rămânem aceiași. Noi nu dăm nicio importanță mărimii sau micimii. Ce se întâmplă ulterior cu munca noastră nu contează. Noi am stors tot ce am putut din munca noastră în timp ce o executam. Urmă o pauză în care Claton devără cu o poftă nestăpânită bucatele așezate în fața lui. Fumând un trabuc ieftin, Filip îl scrută cu atenție. Capul lui colțuros care părea cioplit dintr-o piatră refractară la dalta sculptorului, coama aspră de păr negru, nasul mare și fălcile masive, păreau să indice un om plin de forță. Și totuși Filip se întreba dacă nu cumva masca aceea ascunde o ciudată slăbiciune. Refuzul lui Claton de a le arăta lucrările lui putea să reprezinte o simplă vanitate. Era incapabil să suporte gândul criticilor făcute de cineva și nu vroia să se expună ghinionului unui refuz la salon. Ținea să fie primit ca un maestru și nu dorea să riște comparațiile cu alte lucrări care îi puteau impune o depreciere a părerii bune despre el însuși. În cele 18 luni de când îl cunoștea pe Claton, Philip îl văzuse cum se înăsprește și se amărăște. Deși nu vroia să iasă pe câmpul de bătaie și să se ia la întrecere cu colegii lui, îl indigna succesul facil al celor care procedau astfel. Lawson îl enerva, așa că nu mai era la fel de bun prieten cu el ca pe vremea când îl cunoscuse Philip. Lawson n-are probleme, zise el disprețuitor. O să se întoarcă în Anglia, o să devină portretist al protipendadei, o să câștige 10.000 de lire pe an și or să-l facă membru al Academiei Regale, înainte de a împlini 40 de ani. Portrete prozaice pentru un altă aristocrație și pentru cea măruntă. Și Filip privind în viitor și parcă-l văzut pe Claton peste 20 de ani, înăcrit, singur, sălbatic și necunoscut. Avea să rămână la Paris pentru că-i pătrunsese în sânge viața de acolo. Avea să conducă un mic senacl, cu limba ascuțită, războindu-se cu el însuși și cu lumea înconjurătoare, producând foarte puțin din pricina patimii lui crescânde pentru o perfecțiune pe care nu putea atinge, și eventual căzând în cele din urma în patima beției. În ultima vreme, Filip fusese captivat de ideea că, întrucât o viață are omul, e important să noratezi, ratezi, dar el nu măsura succesul prin banii câștigați sau prin faima căpătată. Nici nu știa prea exact ce vrea să înțeleagă prin succes, poate eventual o experiență variată și valorificarea la maximum a capacității. În orice caz era limpede că viața pentru care părea menit Claton era de fapt ratarea. Singura ei justificare ar fi fost să picteze capodopere nepieritoare. Își aminti de metafora trăsnită folosită de Cron Show în legătură cu covorul persan. Se gândise adesea la ea. Dar Cronjou, cu umorul lui de faun, refuzase să explice ce a vrut să spună. Repetase doar că metafora nu are niciun sens dacă nu îl descoperi singur. Tocmai dorința de a-și face viața reușită stătea la baza ezitărilor lui Filip în privința continuării carierei lui artistice. Dar Claton firul conversației. Ți-aduce aminte că ți-am vorbit despre tipul ăla pe care l-am cunoscut în Bretani? L-am văzut pe aici de un A plecat zilele trecute în Tahiti." Era pierdut pentru lumea noastră. Fusese brasor d'affair, agent de schimb, mi se pare că îi se zice în Anglia. Și avea nevastă și copii și câștiga bani buni. La toate astea a renunțat ca să se facă pictor. A plecat pur și simplu și s-a instalat în Bretani și a început să picteze. N-avea bani și aproape că murea de foame. Și ce-a făcut cu nevasta și cu copiii? Întrebă Filip. A, i-a părăsit. I-a lăsat să moară de foame pe cont propriu. Mie mi se pare o faptă tare josnică. O, oh, dragul meu, dacă vrei să fii gentleman, trebuie să renunți la veleitățile de artist. Între una și alta nu e nicio legătură. Auzi despre oameni care pictează lucruri de duzină ca să-și poată întreține mama bătrână. Mă rog, asta arată că sunt fi foarte buni, dar nu e o scuză pentru arta de proastă calitate. Sunt doar negustori. Un artist și-ar lăsa mama să se ducă la azil. Cunosc un scriitor de pe aici care mi-a spus că nevastă s-a murit din facere. O iubea foarte mult și a nebunit de tristețe. Dar în timp ce o privea cum își dă duhul, a descoperit deodată că, mintal, își făcea însemnări despre felul cum arăta ea, despre ce spunea și despre propriile lui sentimente. Asta e o atitudine de gentleman, nu? Și e bun pictor prietenul tău? întrebă Filip. Nu, încă nu, pictează exact ca pisaro. Nu s-a descoperit pe el însuși, dar are simțul culorilor și este pun pe arta decorativă. Dar nu asta e problema. Problema o constituie sentimentul. Ei bine, pe ăsta îl are. S-a purtat ca un porc cu nevastă sa și cu copii. Întotdeauna se poartă ca un porc. Felul cum îi tratează pe oamenii care l-au ajutat, și uneori, când era muritor de foame, numai bunătatea prietenilor l-a salvat. E pur și simplu îngrozitor. Dar întâmplător e un mare artist. Filip medită multă vreme la omul care era gata să sacrifice totul. Confortul, căminul, banii, dragostea, onoarea, datoria. Pentru a putea așterne pe pânză în culori emoția pe care i-o producea lumea înconjurătoare. Era un lucru măreț și totuși lui îi lipsea curajul să-l facă. Gândindu-se la Cronshaw, își aminti că nu l-a mai văzut de vreo săptămână și, când plecă Claton, pornia gale spre cafeneaua în care era sigur că avea să-l găsească pe scriitor. În primele luni ale ședării lui la Paris, Filip luase drept în literă de evanghelie tot ce spunea Cronshaw, numai că, având concepții practice, îl enervau de la o vreme teoriile care nu-și propuneau niciun scop concret. Teancul nu prea gros de poezia ale lui Cronshaw. Nu îi se părea a fi un rezultat suficient de substanțial pentru o viață sordidă. Filip nu-și putea smulge din piept instinctele micii burghezii din sânul căreia se trăgea. Și viața sărăcăcioasă, hamalicul pe care îl făcea cronșou ca să trăiască de azi pe mâine, monotonia existenței împărțită între mansarda soioasă și masa de cafenea, făcea notă discordantă cu onorabilitatea lui. Cronșou avea un spirit destul de pătrunzător ca să știe că tânărul îl dezaprobă și îi atacă filistinismul cu o ironie uneori jucăușe, dar alteori foarte ascuțită. Ești un negustor," îi spuse el lui Filip. Vrei să-ți investești viața în bonuri de tezaur ca să-ți aducă un venit sigur de 3%. Eu sunt un risipitor și îmi bag mâinile până la coate în capital." Odată cu ultima zvâgnire a inimii, am să-mi cheltuiesc cel din urmă Gologan. Metafora îl irită pe Filip, pentru că îi conferea din capul locului vorbitorului o aureolă romantică, aruncând o umbră asupra concepției despre care Filip simțea în mod instinctiv că își poate găsi mai multe justificări decât izbutea el să-i aducă pe moment. Dar în seara aceea, Filip, aflându-se în mare cumpănă, vroia să vorbească despre el. Din fericire, era deja târziu și numărul de farfurioare puse una peste alta pe masa lui Cronshaw, fiecare din ele reprezentând un păhărel băut, sugera că scriitorul e gata să adopte o părere independentă despre lucruri în general. Mă întreb dacă ați fi dispus să-mi dați niște sfaturi," zise Filip deodată. Dar sper că nu s să asculți de ele, nu?" Filip dădu din umări enervat. Mă tem că nu o să fac niciodată mare lucru ca pictor." Nu văd ce rostare să fiu un artist de mâna a doua. Mă gândesc serios să renunț la pictură. De ce n-ai face-o? Filip și o clipă. Am impresia că îmi place viața asta. Pe fața placidă rotundă a lui Cronșo se văzu o schimbare. Colțurile gurii se lăsară deodată în jos, deprimate. Ochii se afundară în orbite fără expresie. Părut deodată ciudat de grăbovit și de bătrân. Asta! Strigă el privind de jur în prejurul cafenelei în care se aflau. Glasul lui chiar tremură puțin. Dacă poți să scap de ea, fă o cât mai e timp. Filip îl privi lung uimit, dar se simțea întotdeauna intimidat când vedea emoția cuiva, așa că plecă ochii în jos. Știa că asiste la tragedia ratării. Urma un răs timp de tăcere. Lui Filipi se păru că Cronshaw își privește propria lui existență. Și poate că se gândea la tinerețea lui cu speranțele ei luminoase și cu dezamăgirile care îi stoveau strălucirea. Monotonia nenorocită a plăcerilor și viitorul sumbru. Filip își opri o clipă privirea asupra mormanului de farfurioare și simți că tot acolo sunt ațintiți și ochii lui Cronșou.